Hores, i més hores i al final no saps ni en quin lloc estàs. Les maletes a sota teu o en principi això creus, perquè mai se sap si tu estaràs volant a Londres i elles a Bali o si directament s'hauran quedat a la pista saludant amb la mà mentre el teu vol, destia vés a saber on, deixa de tocar terra per mantenir-se durant 15 hores sospès en l'aire, immers en un sal etern. I per què diem tot això? Avui que tot just és 20 d'octubre i les vacances en aquest quart programa de la temporada queden tan lluny. Doncs perquè tots hem tingut una mala nit o un mal dia que a, i a la fi véssia el mateix i no ens deixa dormir. O no? Doncs em que a tothom li haurà passat algun dia. Doncs imagineu-vos això a 2.000 metres d'alçada i a sobre amb la Norma Vidal al vostre costat. Norma, molt bona tarda. Sí, sí, molt bona tarda, Albert Segura, que com a mínim a tu no et va tocar passadís. Mm, per la seva resignació, ja haureu entès que estem parlant d'un agradable i veu um, així curtet trajecte en avió. Sí, sí, molt agradable, a sobre amb la gent roncant tota la nit i curt, tant com el que deies, 15 hores. Aquesta és l'experiència de viatjar en un vol bon nocturn transoceànic, amics. I exact, exactament això com és? Perquè suposo que tant de... Tanta... Ja veig que t'has refredat també, a 10.000 metres d'alçada fa molt de fred. Exactament com es dorm en un avió de nit? Doncs, a veure, és una mica incòmoda. Una mica incòmoda sobretot, si et toca passadís o si et toca estar envoltat de gent que ronca, com va ser el meu cas, perquè, clar, quan eh, seus a la finestra, volgués que no, quedes com una mica més resguardat. Però quan estàs al passadís i tothom comença a passar per anar al bany, tens el del costat que ronca, l'altre de l'altre costat que posa el cap a sobre, les hostesses que comencen a venir a preguntar-te coses, en fi, tot un seguit d'incomoditats que, a no ser que siguis com tu i puguis dormir molt... Eh... Amb facilitat, amb facilitat, vols i amb aquests sorolls de fons oh, és de... que a mi el soroll dels motors em, em fa allò, saps? el zen jo, jo fins i tot vaig intentar posar-me paper de bàtel a les orelles per no sentir mm, perquè sí. no... em dono fe, em dono fe. Però, però no va ser suficient i no vaig poder dormir en fi, que la Norma no li han sentat bé les vacances no li han sentat bé anar tan lluny més que tan lluny tan amunt i amb tanta gent en fi Mentrestant, aquí a casa nostra al Vallès han passat coses i la més important de la setmana, segurament la més important, va passar ahir tot just al migdia. Doncs sí, perquè el govern de la Generalitat ha declarat la serra de Collserola com a parc natural. Es tracta d'un nou parc que té una extensió de 8.295 hectàrees que estan distribuïdes entre diversos municipis, entre ells Montcada, com ja saps, i també Sant Cugat del Vallès. Que per Sant Cugat és el que aporta més més hectàrees. Sí, uh, llavors hi ha més municipis, però nosaltres dos destaquem aquests, perquè mm. són els que ens toquen. Els que ens toquen, escoltes, sí. és el més destacat. Sí. Com deies, aquesta proposta amplia de 210 a 373 les hectàrees, vull dir, que corresponen a Montcada, i a Sant Cugat, per contra, doncs les hectàrees existents, que ja en n'hiren moltes, passen a ser més de 2.000, convertint-se d'aquesta manera, com tu deies, en aquest municipi hi ha més hectàrees protegides de tota l'àrea metropolitana. I que ocupa el 44% del municipi, és a dir, que gairebé la meitat del municipi està dintre del parc natural. Sí, a més a més, dintre del parc natural també s'ha inclòs una zona, que és la de Torre Negra, que no sé si els nostres oients se'n recorden, però és una zona amb certa polèmica. I és que des de fa anys l'Ajuntament d'aquesta localitat i Núñez i Navarro mantenen un litigi per a aquests terrenys on aquesta promotora hi vol construir i on sembla doncs, que el senyor Lluís és l'alcalde, s'hi oposa totalment. Més que vol construir, volia construir, perquè ara volia. sembla que amb la declaració hi ha ja, ni sentències del Tribunal Superior de Justícia que la darrera es va saber fa cosa de deu mesos, si no me'n recordo malament, i, i que finalment sembla que no establia el caràcter especial del sol, però sí que deia que venia a ser no urbanitzable i l'Ajuntament d'alguna manera volia jugar amb això per tirar-ho endavant. No? Sí, la, el que deia la darrera sentència és que Torre Negra no comptava amb els valors necessaris per a considerar-se sol no urbanitzable d'especial protecció, ja que deia que no hi havia cap administració superior que hagués considerat que doncs, tenia aquesta característica especial. Jo recordo l'alcalde Recoder dient que estava clar que s'han Cugat no era aigües tortes. Clar, està clar, està clar. Sí. Però, però, com deia ell, també doncs, aquesta zona de la localitat té un especial interès eh, paisagístic i també mediambiental. Tot plegat amb la declaració, eh, aquesta zona sí que passa a ser una zona d'especial protecció i doncs, eh, tots entenem que amb aquesta incorporació doncs, eh, ens trobem més a prop del que seria doncs, la protecció definitiva. A més el que tinc entès, el conseller Francesc Baltasar, i mateix, en roda de premsa, va dir que a més no s'exprop i la, la gent que tenia propietats no se li compensaria. i això implica també no hi ha dina barroques qui té, que té més, més interès en urbanitzar la zona. Uh -huh. Sí, sembla ser que ells tenen doncs, molts interessos, ja que tenen doncs, diverses hectàrees de terreny. Uh, llavors, uh, no sé ben bé com acabarà tot plegat. El que està clar és que aquest és un pas més uh, en aquesta direcció i també el que està clar és que el litigi entre l'Ajuntament i Núñez i Navarro segur que no s'acabarà aquí. És un colabrot que això, ja, ja. escolta'm, ni la Riera ni, ni, ni Laberint d'Ombres ni històries, escolta'm, aquí Torre Negra. Ben aviat de TV3. A més, sí, a més te nom com, com de... de la Torre Negre. Sí, sí, em veu així. No la meva, que avui estic però... Sí. Estàs molt refredada, eh? Molt, molt. No, no, et, cures, no et cuides quan surts, surts al carrer? reposa una jaqueta o un folar? No sé, jo jo no ho sé. És que de cop i volta ha vingut al fred, no? Hi havia un noi que, que... Vaig llegir al Facebook un amic, que és de les franqueses, i deia que a l'estaci de les franqueses estaven a 3 graus ahir. Vull dir... no sé, no és normal, això. Intentarem parlar amb en Xavier Segura per després, aprofitant que ell també sap de meteorologia, a veure si ens dona pistes de com, de com ha de donar el cap de setmana. Norma Vidal, cuida't una mica, moca't una mica, perquè tothom em senti que està ah, refredada. Ah, vinga. Adeu, que us vagi bé. Que desagraïda. Apa, adeu I tot i que aquí no és tradició, a Catalunya no és tradició, cada cop el Halloween està més a prop. I tot i que la setmana que ve ja en parlarem una mica més distesament amb Sergi Caller, sí que volem fer una mena d'aperitiu amb tot el que hem tingut aquests dies, que és el Festival de Cine de Sitges. Sergi Caller, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Un festival de Sitges que ha portat sorpreses i també, diguéssim, que ha deixat un bon sabor de boca, no com altres ocasions. Bueno, és estrany, eh, perquè... Bueno, de què estan parlant? Dels premis o del festival en si? Del festival en si, dels premis. El festival en si, com sempre, és eh, un festival mesurat en tots els sentits, massa seccions, no sé, un pilot de pel·lícules tot arreu, caris, xungurs, si vols anar a veure un, una masterclass t'has de perdre una pel·lícula, aquest any per sort no ha hagut de, de fer entrevistes ni aquestes coses, per tant, no ha tingut aquest problema, però si has d'anar a, a, a fer entrevistes i has d'anar a fer entrevistes i d'anar a veure la pel·lícula, eh, fins, un merder, un merder. Però és això que implica, hi ha moltes pel·lícules bones, pel·lícules normals, pel·lícules dolentes, moltes seccions, eh, alguns per a tothom, tothom pot triar que pot trobar alguna cosa que li faci gràcia. Uh -huh. Quina destacaríem? Perquè sembla ser que Enterrado ha tingut bastant bona acollida. Enterrado es eh, va guanyar el Premi Melies, però no és una, una pel·lícula a concurs. Uh -huh. uh, el Premi Melies agafa de cada any independència de si de programat del festival o no, perquè a vegades, clar, el festival depèn del que s'ha estrenat i del que no. En uh -huh. Enterrado no té sentit parlar-ne, no bueno, presentar-la ni fer ni fer històries, però sí que és una pel·lícula fantàstica de l'any. Per tant, el Premi Melies... Eh, Agafa totes les pel·lícules fantàstiques de l'any i, i hi ha un jurat que diu quina la... I aquest any hi ha el Premi de, de Plata va ser la pel·lícula, però la d'Org és la millor pel·lícula fantàstica de l'any. És a dir, no és la pel·lícula pròpiament del Festival de Sitges. Uh -huh. I tot i això, deies això, que, que fes aquesta dicotomia de què ha estat bo al cinema, o sigui, les pel·lícules que s'han presentat, o al festival en sique, hi ha algun problema així destacat aquest any? Sí, sí, hi ha molt bon, molt, bon acollida, molt públic de totes les sessions. Uh -huh. uh, jo me'n recordo i tot una cosa que, bueno, que m'he guanyat més talent, que és que quan la, la, els passis estaven plens, els passis de públic, venien entrades pel passi de premsa. Ah. Van als 8 i Patir, una cosa així pel de premsa, i venien passis perquè allò era gent de públic. Vull dir que, o sigui, van bueno, omplir tot, tot, tot, tot. No ho no, providia, hi havia una, una sèrie de pel·lícules que han triomfat molt. Uh -huh. Està prou bé. A part d'Enterrado, de, de Varietz, i no podríem així destacar, de les que ens puguin venir, diguéssim, ben a prop, perquè a vegades es presenten pel·lícules que fins al cap de mig any o un any no es presenten. Què és el que podem trobar a les cartelleres aquestes properes setmanes o ja potser de cara a Nadal? Ja, uh, tampoc he preparat gaire l'agenda, eh? però sí que és veritat que una de les pel·lícules que, que portàvem més, uh, més expectatives, que era Déjam Entrar, que era el remake de Déjam Entrar, la pel·lícula sueca, Ah, ja, ja deia jo perquè ho vaig veure l anunciar l'altre dia per la tele sí, i vaig dir, això em sona a mi ja ho havíem fet, però bueno. De també hi ha The Last of Us, que és una pel·lícula de... ...sobre artistes, però un gir bastant interessant que han canviat. Eh, aquesta pel·lícula ha guanyat el Premi Millor Actor, que també s'estrena, però que és una mica difícil, perquè aquestes pel·lícules a vegades ni tan sols han estat al seu país. Uh -huh. I de més falta després falta veure què passa aquí, si la gent no es vol distribuir o no. Jo, per exemple, hi ha la pel·lícula que va guanyar el, el Premi Millor Pel·lícula del, del Festival la que el, el jurat va decidir o va acordar que seria la millor pel·lícula que haurà de ser el públic o fins i tot la gent del festival, uh -huh. que és uh, Rare Exports, aquest Mastel, estranyes, que però... s'estrenen al Nadal uh, allà al seu país, a uh -huh. Àndia, amb aquest, ara, sí, espanta, es fa fred, i, I s'estrenen el Nadal allà, però clar, no sabem si arribarà aquí, no, estaria molt bé, perquè és una pel·li molt seguit, una pel·li gens agressiva ni violenta, la pot veure tota la família perfectament. ¿En recordes el títol? Red Exports. Red Exports. Red Rare Exports a Christmas Tale. Va, a Christmas Tale, molt bé. Que dona un gir precicodàric a la història de Santa Claus, uh -huh. és molt divertit i més una pel·lícula rodada, bueno, o sigui, està molt ben rodada aquesta pel·lícula. Em va fer sentir eh, com si estigués davant d'un infantil de Cavallers Oscuros. el Cavallers Oscuros, està bé. El primer pla fins l'últim ja allò Ah, total, total. i el ritme visual dir, superbé, suposo que aquí quan arribi li canviaran el títol, li diran d'una altra manera per fer-ho més comercial sí. és un clàssic això sí, és un clàssic. I, i més quan arriba a Nadal que cal dir que jo a la meva entrada de Sitges el, el tiquet que demanes perquè la Generalitat és de públic sí. deia trair experts experts en coses rares eh? molt bé. Ja, ja van canviar el títol, ja van donar una, una altra opció sí, està, està bé, no, no, perdona idees que no sigui, escolta Ah, uh, jo que volir destacar una mica el zona del Maresme. Sí. És un any, molt estrany, perquè mentre el, el festival s'ha radicalitzat molt, radicalitzat molt, uh -huh. radicalitzat, això. Ja, cada cop més violenta, agressistes doncs molt dures de veure i moltes no, no molt, a part que cagades són més dures, la gent ni a mi. Uh, doncs després l'ha jugat en canvi a, a El públic és estrany perquè totes les pel·lícules tenen els seus plans. Aquesta darrera és quan ple, ple, ple, ple sala, però la pel·lícula d'aquest any, que era a Serbian Film, també estava a tope. Hi ha un públic que se l'odia i se l'han indignat. Mm -hmm. Al final hi ha de tot per tot i tothom diu el que vol. Bueno, ja està bé, també, o sigui, el, el cinema fantàstic o de terror, o, o diríem de ciència-ficció ja, per ho que tot, una mica el festival últimament, ja té això, no?, és un públic molt ampli i suposo que tothom hi té cabuda al final. Però al final això, eh? el, el que ens quedem a vegades parlant és que falta el cinema fantàstic com pot ser la pel·lícula Guanyadora és una pel·lícula fantàstic. Uh -huh. i abunda molt el cinema de terror i, més, aquest nou terror que gairebé arriba al punt de la pornografia de mutilació per mutilació, o sigui, més història que, que la propi violència i la pròpia sadisme. Uh -huh. bueno. Escolta, en parlant de sadisme, la setmana que ve t'emplaço a parlar una mica més àmpliament de propostes de castanyada, per dir-ho així. Vale. Així una mica de terror i a veure què ens ofereixes tu, que ja que ets l'expert, t'escoltarem atentament. Diré sí que ja, i també comprometo a fer una mica d'agenda de coses de fitxes que s'estrenaran. Vale, perfecte, molt bé. Llavors que tenim ara aquestes setmanes, posaríem coses interessants més endavant. Vale, estupendo, perfecte. Molt bé. Doncs molt bé, Sergi, ens veiem de mi, crec que crec Molt bé, ben trobat. siau Ràdio Metropol. Tinden la paraula Albert Segura. Deixem aquest festival el de Sitges i parlem d'un altre festival que aquest ens toca més a prop perquè es fa aquí al costat de Sant Cugat del Vallès. Per parlar-ne, d'on tenim el nostre home de les festes i tradicions de cap de setmana que és en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Com pinta això el festival de poesia? Bé, doncs molt bé, molt bé, perquè, de fet, com és la desena, la desena edició, aquesta, la d'aquest any, uh -huh. i, i vaja, el que fa és un recull de poesia tan antiga com catalana. Ah, perdó, tan antiga com moderna. Actual. Però sempre catalana, no? Ah, exacte, poesia Val. catalana. <laughs> uh, de fet, el festival va començar el diumenge passat, uh -huh. però el culminant arriba aquest cap de setmana perquè el, el, aquest diumenge mateix acaba. Llavors, uh, fem un repàs, si vols, el diumenge va començar, amb la inauguració del poeta de Perpinyà, Jordi Pere Sardà. Uh -huh. uh, va fent, per inaugurar l'acte doncs, va, va recitar les seves poesies tan pirinenques i, i va, va, va donar el tret de sortida a aquest festival, que ja diem, aquesta setmana està en procés, però que, que aquest cada setmana doncs, venen algunes propostes bastant importants. Uh -huh. uh, la primera de totes, i la més, la més sonora potser, és la que es diu Poesia Caudorella, uh -huh. sí. que, que bé... Uh, són poesies que es fan al mateix carrer. Al mateix carrer, hi ha, uh, per allà a Sant Cugat, doncs, uh, es reuneix gent i fan poesies amb veu alta al mig del carrer. O sigui, és una, una proposta bastant important perquè així enganxa la gent. Normalment, si es fan els actes tancats, doncs, la gent no pot saber el, el que es, si fins i tot si estan fent aquest festival, perquè ha molta gent que no ho coneix. Ja has anar expressament uh, a veure Exactament, has d'anar-hi expressament. Llavors, en canvi, si ho fas al carrer doncs la gent pot dir mira, saps? Sí. Es para i, i pot mirar. Uh -huh. Llavors, eh, també doncs, aquest any hi han, hi han dos, dos commemoracions que primer és la de, la del Maragall Maragall es fan emèrides aquest any, diguéssim sí. Maragall i també el, el Salvador Espriu. Uh -huh. Què passa? Doncs que hi ha alguns actes dedicats a aquests dos poetes i concretament el de Maragall es fa un, un acte el dissabte a les, a les 7 del vespre que es diu El Nostre Maragall, a la galeria aquí Maragall. de Sant Cugat. Recordem que estem parlant de Joan Maragall, no estem parlant de l'expresident ni el conseller. Sí, exacte. exacte. Estem exacte, parlant de amb la l'avi. Amb lo de cullera, poma i, i bicicleta no... Exacte, no, sí. no encara no. ha no. algun dia també es parlarà d'aquesta manera de, de Pasqual Maragall, però de moment toca parlar del de seu avi, de Joan Maragall, que va marcar un abans i després dintre de la literatura catalana. Sí, sí, doncs per, precisament per això doncs es, fan, es fan aquests actes. Uh, molts d'aquests es fan al Teatre Auditori de Sant Cugat, també. Hi ha uh -huh. el, el nou teatre, el Mirasol, que és una novetat d'aquest any, també. Sí. Uh, també doncs, es fan algun, algunes poesies a càrrec de, de poetes que antigament havien estat el, els directors d'antigues edicions d'aquest festival. Uh -huh. Per exemple, tenim en Felic Formosa, sí. en Vicenç Llorca, etc. O sigui, també propostes... Tot això seria el dissabte, el claustre del monestir uh -huh. de Sant Cugat. I finalment doncs, diumenge hi ha ja la clausura del festival sí. i es farà el, a Collfabà, bueno, es diu Collfabà, el barri dels poetes. El barri dels poetes de Collfabà, sí senyor. Un, un barri que habitualment és un barri d'una urbanització normal i corrent de, de Sant Cugat però que un dia a l'any, precisament aquest diumenge, es reconverteix i eh, pren el protagonisme amb la poesia. Sí, sí, sí, exactament. En, de fet, és un repàs de la poesia catalana actual. Uh -huh. El que dèiem, després de un repàs, hem parlat de Maragall i Espriu, poesia catalana antiga, i ara doncs, l'actual, la, que es culminarà aquest diumenge. Es llegiran poemes doncs, de, de Màrius Torres, a càrrec de, de poetes com Carles bueno, Carles Duarte, Francis Ferris, Sònia Moya, Cinta Molet, Carles Sanull i Adrià Targa una... sí, sí, no, no. Sí. Clar, Són poetes de, de, que potser dintre dels cercles més, més, més col·loquials els cercles més habituals de carrer no coneixem perquè la poesia té aquest, aquest factor que sembla més llunyana que qualsevol altra altra expressió artística però, però no és tant la veritat és que si s'hi si pot anar aquest diumenge és una experiència força curiosa sobretot veure el barri dels poetes perquè Pren un color i un, i un sabor, i ara amb la fresqueta que està fent aquests dies i amb l'olor al llarg de foc de les cases, és sí, un component sí. bastant important. Destacaves també que es dedica a Màrius Torres, no també, al part del festival? Sí, bueno, es llegeixen poemes de, de Màrius Torres, exactament. Coincidint, suposo, que amb el centenari del seu naixement. Ah, doncs sí, sí. Ara, Albert, no, aquesta dada me l'has ofert tu. bona. Sí, sí, sí, no, és centenari del seu naixement, sí, sí. Ah, exactament, sí, sí, doncs ho, ho llegeixen aquests i també llegeixen poemes propis aquests autors, eh? uh -huh. o sigui, no és només de d'Amaris Torres, però vagin, Està clar que eh? també la signatura pròpia també també compta. Ah, exacte, sí, sí. Uh -huh. I, I bé, uh, això que has dit que es podrien aquí a Collfabà doncs, es pot anar amb una, amb una bona jaqueta perquè comença a fer fred. Sí, sí, sí, però s'ha de dir, farà bon temps. Farà bon temps el cap de setmana? Sí, en principi sí. Les temperatures pujen i es mantenen així fresquetes es, es, mantén, es, mantenen es mantenen i més de nit, o sigui. Uh -huh. Que, que fred em farà durant... Bé, bueno, durant el dia encara es pot estar bé, pot estar molt bé perquè la temperatura, ja ja veieu, cada dia passem de... arribem als 17 graus, així... Uh -huh. Precisament el cap de setmana passat eh, es va celebrar també, a la final, aquest punt meteorològic la trobada de meteoròlegs que comentàvem la setmana passada precisament a la ciutat de Vic Sí, sí, sí, de fet hi, hi vaig assistir jo mateix uh -huh. I, i molt bé, hi havia així com meteoròlegs famosos, diguéssim, coneguts de TV3 doncs teníem en, en Tomàs Molina, també hi era l'Eloi Cordomí Llavors altres no tan coneguts com potser l'Enric Agut, que és més de ràdio, uh -huh. i, i la Marta Usa, um, perdó la Mònica Usar sí, sí. l'Enric que l'escoltem habitualment fent les cròniques meteorològiques precisament a Catalunya Ràdio sí, sí, sí, exacte que molta gent doncs, li posa veu però no cara exacte, doncs sí, allà sí. Doncs, es va tenir el plaer de posar-li cara de fet, és, ja, és el, el que passa a la ràdio nano, eh? és el que passa a la ràdio que la gent ens escolta però no ens acaba de posar la cara sí, sí, això té la seva part bona i la part dolenta sí, jo crec, eh? la part bona és que podem tenir vida privada clar, mi, no. jo amb el meu cutis tan maco, doncs clar, la gent no me'l reconeix no? sí, sí. doncs tima. mira la, la trobada va anar molt bé va anar molt bé uh -huh la gent que s'hi va apuntar doncs ens ho vam passar molt bé i, i fas amistats doncs, que, que ni t'imaginaves i que els amants de la meteorologia doncs, compartim moltes aficions junts perquè potser som es podria dir, bueno, tots els sectors tenen el seu, la seva part friqui no? uh -huh. doncs allà doncs, ni friquis ni res o sigui, tot molt bona gent, gent normal i ens vam passar tots, la veritat és que molt bé vam estar fins a les 7 de la tarda allà a Vic amb uh -huh. bastant de fred i bastanta boira oh clar però, però molt bé, la veritat, un bon, un bon sopar. I des d'aquí saludem el, el Xevi, l'Anna i, i el Jordi, perquè vam fer una organització excel·lent d'aquesta trobada. I que precisament a l'Oi Cordomí, el dilluns mateix, als matins de TV3, va posar la fotografia que testimoniava que veu celebrar aquesta trobada i que, per cert, pocs no éreu. Sí, sí, sí exacte. La, la tan... Érem tants, realment, que érem uns 50 i escaig. Eh? Déu-n'hi-do. No... Així, la foto de lluny doncs costa identificar les cares. Però bé, bueno, uh -huh. vam sortir i es pot verificar, eh. Ni tant. Doncs molt bé, Chebi segura, ens veiem dimecres que ve per parlar ja una mica d'aquesta tardor cada cop més, més, més arrelada. Sí, si sí, fins i tot hivern. Eh? Fins tot hivern, allà, a veure si sí. a fer de fred. I a veure com, com apunta el pont de la castanyada. Molt bé, d'acord? Vinga. Vinga, que vaig bé. bé déu. I la mirada posada al cap de setmana, ara que hem tingut dies de festa a tor a dret, us deixem Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calla i Albert Segura, l'equip del Ràdio Metropol, que aquesta setmana ha vingut amb mal de coll a l'emissora i amb més peces de roba que la setmana anterior, però que aquí estem durant ho tot perquè ni el fred ni la neu evitin que cada setmana estem al vostre costat. Nosaltres us deixem a Molt Green i How Can You Men a Broken Heart, una de ben romàntica.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 See can still feel the breeze that rustles through the trees and misted memories of days gone by but we could never see tomorrow would you believe that no one no one ever told us about the sorrow and sorrow. How can we make a broken heart in my ears? How can you stop the rain from falling out? stop this old song I'm shining one makes the world go around and sometime I'm the same as. I just wanna I just wanna I just wanna I just wanna hear again baby How can you man this broken man yeah. can somebody tell me I can't lose ever win love let me say hey my, this old broken heart, I thank God, I I, believe I, I feel like I got to, I feel like I'm gonna live again, I'm gonna live again, I'm gonna live again, I'm di metropol fm.tk